і по тєліку покажуть. Мбєть, хуть-хуть-ху, блю, блю, блю Не від слова «блю» сумний, а від слова «блювати». День вагітної кішки і кров'янки. Отак от, скандинавська квітко, пес його знає, до чого я вів. Все це надто затяглося. Я поїду, можливо, з тобою на південь Тихого океану, привезу собі звідтіля смагляву дівчину. Набрешу її, що живу в Європі, і що Париж усього-навсього за якихось три кордони від мого дому. Ну, за три – добре, але ж геть недалеко. Вона повірить мені, а потім ми будемо мешкати у винайнятому помешканні десь на Лісовій чи, хубаси Боже, на Борщагівці. І вона готуватиме мені дико перчені страви з гороху, бо сочевиці в нас так легко не знайдеш». Відтак, вона трохи навчиться української і навіть вступить до університету, де я на той час буду викладачем. Увечері ми практикуватимемо найекстремальніші епізоди Камасутри, бо ж вона, як вроджена індіанка, вроджена нею володітиме. Відтак, за два роки я якимось дивом куплю власне помешкання, і дружинонька вродить мені дитину. Дівчинку бо я хочу хлопчика. Я не відсилатиму тобі фотографії зародка моєї доньки. Ти ж однаково скажеш, що то мутант. А що через два роки моя сфемінізована дружинонька, бо ж закінчить вуз, курси перукарів і психотренінгу, скаже, що вона від мене йде. Від мене галімого кандидата наук. Навіть не доктора. До посла королівства Данії або віце-президента Південно-Африканської Республіки. Я навіть не питатиму, де вона його надибала. Напишу тобі тупого чоловічого листа, ти посмієшся з мене і, можливо, приїдеш жаліти. Зустріну тебе на литовищі, ти скажеш, що я добре виглядаю. Я скажу, що ти геть не змінилася, хоча насправді я би того і не помітив. Постібесься з моєї машини, я скажу, що червоний колір пасував до розкраєного черепа моєї екс-дружини. Ти вдавано співчутливо спитаєш, як то воно без доньки тепер? А, доньки. Та думаю, їй із новим татком ліпше. Я, чесно кажучи, був вождем племені гетькепським. Навіть із псом своїм я більше часу проводив, як із нею. Окрім того, її крики і гасання собаки, вона нестерпно з нього знущалася, не давали мені спокійно працювати, тож мусів лишатися в університеті чи в бібліотеці. Дружина нудьгувала, їй хотілося робити шопінг, відвідувати спортзал і ходити на роботу. Я давав їй достатньо грошей на перші дві потреби, третю ж думав, що також забезпечую. Ну, а хто як не мати, з дитиною сидітиме на пару з нянькою. І все. Щось її добило. Не знаю, що, скажу тобі. Певно, їй не ставало поїздки до Парижу. За два роки так і не побували. Але що я в тім Парижі не бачив за п'ять років навчання? Відтак ти назвеш мене старим віслюком і поцілуєш у перші сиві волоски на скроні. Мої руки будуть зайняті кермом, і я не одразу зможу схопити тебе і спрагло цілувати. Мняцькати, дерти на тобі одяг, відчувати твоє тремтіння і чути схлипування. Схлипувати самому і стримуватися від того, щоб не заравіти звітчаю і жалю за втраченими руками. «Що ж поробиш?» – скажеш ти вже в мене вдома, коли ми покохаємось і ти вийдеш із душу пити каву – це криза зсередини життя. І ти також старієш, хоча я й скажу, що ти геть не змінилася, і що ми одне одного варті. І ти подумала, що хочеш лишитися зі мною, і навіть народиш мені дитину номер два, якщо я дуже схочу. А я скажу, що наплювати, і що я хочу тільки тебе і тільки тебе. Слухай. А для чого ж тоді чекати цієї самої кризи, га? Диви, як усе обернулося за 18 років.